یو که چې زمين راجيش الله تعالی امام رازي هو زمين راج کړې من تر من شي سماج ولادرته هر څه چې اسمانونو کسموني کې دي نو پر اورز کې داغي نوي نوي حالات رازي یو هغه یو الله دې چې په کې سنشتہ تغیر او تبدل نشه د دنیا په مهرباني چې څه یې نو دي نو باغي تبدل عزیز خلابات رازي کله غم کله ورکوټواله کله بډاواله کله چې یا کله یو مینه دا ورځ دېنن هو الله پګر فی شان په نوی نوی کارونه کیږي الله جل شان هو هر ورځ نوی نوی کارونه کوي نوی نوی دا الله پود قدرتونو مظهر ده الله جل شان هو هر وخت او په هر ورځ نوی نوی کار کوي فبی یا الله ربی کما تو ک زبان سنا فرغلو کوم ایه سغلان زل چې موږ قصو کوستا سوده حساب کولو تاسو سدا شزادر کولو ای دعا چې زونو سقلين کنا د جنود انسنا زګو د سقلين وای چې دا, دا مکلف دي په احکام سره زګو به باندې درون پیټه ډول شويره زګو ته سقليل وای درون پیټه سره د عبادت او احکام تشریه په جو باندې الله تعالی دی فهمه ده الانسان زګو ته ایو سقلون وای صدا او تل <تصفح> کلايان روان را به و فی شان یوه شان صحنا فرغ لكم فراغ دوه قسمه یوه فراغ مینا شغل له یوه فراغ به معنی القصه دندلت الله یشان حقوق و سنت او زدار نه دی دغه د الله نشانه باید دي خود د ته معنا د قصره دې زبا قصتكم ارادهوكم استاس المحاسبي استاذ رضوي صاحب کتاب کولو سنا فروو معنا دا شو سنقصدو زبا قصكم ارادهوكم استاس رضوي صاحب ايها ثقلان چې دا درانه درن مقام الله اور کړي دي څه شي اور کړي مقام الله اور کړي او زګو تا ثقلين او دې مقام موقام الله ولور یا شقلې ځکه وای چې په دې مرز من کباني زاد رانه دي غرزې دوی کې غرزې را درانه دي چليږي سنا فرغله کوم اي و شقلان يا ماشل الجن والانس اي توله د پریانو د انسانانو کچه کچه دستا سو طاقت وي ان تنفذو کچه تاسو وزي او تختای کنا کستا سو طاقت وي چې او تختو د الله د په قدرتونو نه و منا اختاری سمواتی اتراف الاسمانون از مکینا فنفوز وزی لارشه وزی او در زی از ما دو باچه وزی ملک بدر داز پاکستان ننیچه نواشه دی تو تقیقم زی دا مکیه دا سوری تلاری نووزه از ما دو زمکینا از ما دو باچه وزی وطیشی توق در اللہ دو باچه وزی فنفوز وزی زی خودیه امر د تاجیز وی لا تنفذونه تا صفتا لی نشه تخطیده لی نشه اللہ <سؤال> بسلطانه دلیل او <سؤال> حجات سره دلیل <سؤال> و قدرت سره قدرت نشته دلیل نشته او ودواتو لاره چارم نشته ره فا بی ای علای ردو غمات و غزیبان یورسلو علیکم شوازون آتاس بانی با اولی بلشی شوازون من ناریم یو شغلا یا لوگی دورنا و نحاسون داری تاسو باندې به مسلله شی او لګي <متحق> او نام متره د دې مخرب شیتاسو کچته بل فرض تاسو باندې څه شی شو لګل شي څه شی شو لګل شي ازاب کنا ازاب په دې شر غدرباني الله ازاب مسللت کیچ یا شواز بن نار و نحت و صلات تازو د یو بسر بیا نتا انتقام د خدای نه غنشي احتمال در لاله ریور سره علی کوما چولی بلې شپ تاسو باندې شوازونه ک بل فرد دغرید باچین اوزی مندار در باندې بمصلد با شي شوازو من نو محاسب نحاسب وګي یا هغه تانبا هغه تان محاسوي فلات هغه ویل کړه تانب نه هغه چکل تاسو باندې مصالحت شي تاسو بلکنه کی این داد بیا دخوه یعنی داسو انتقام نشخص تلید بدل تینا شخص تلید فبیعی اللہ علی بیقات دا چیزونا چه دربانی نلیکی او نمکراری دام دخوه یعنی نمت شو کلی چه تیرش اسمان فکانه بردتن دا بشی وردتن پرشانت دا چه کمدنو آقا گل سرگل نی عقیدتو وی وردو وی وردتن د اسمان باندې تک سرشي وردتن لکه پښانت کلوډل ورد الاحمر آیا پښانت د آب اس چې هغه چې نو تک سر دي هغه د وردوي قدي هاني پښانت چې کوم جنو هغه دهن پښانت د غچل د صفا چې کومینو بوله آیا پښانت دا پادشيې خلته د چيلو آیا پښانت د هغه سر چرمن ديهانم راځي سره چرمنه ديهان ربی یا اللہ ربی تو که زیبان پایی اوما ایزین پدر او رضی اللہ یسولو تپوس بنا شکره ان زن بیهی در خفل گناه پو باره که انسان نانده پیرانونا اللہ پاک تپوس یاگو نکی خود زجر دپاره که دپاره که دپاره که پدی واجه تپوس نکی چه در گناه نکده وکنه وکنه کده اللہ تحاسی معلوم پوبیا یالوایره د حکومت او کژبان یوررافل مجرمانو په پچندل شي مجرمان مشركان پلامات سره په دغه غورځي او باندې ولې شي بنواسي ولاط باندې اپ تندې باندې وړاندې پښتو باندې د دې پاسه دې تندې نه دې نه بونې ولې یو څه کوم جواب تا زی دې دې تاسو هی تاسو لیکینده اذان د خپلنبوونو شي د شي په جنان ته ورغزار کی ملائک قبی الله رب دکوماتو کا زبان دا جهنم دشه تګریب با کو دلرام زمانو یا توفونه درځره درځبه د جاو د گرمو ګو پمنس کی نهایت ګرم بوي سخت ګرم حمیم ان قديم تها شدته حرہی د ته ان وې مبالغه شول په حرارت کې او کنه دی جهنم و دی گرم و مو میسکی بچه کری وی که بار تاوزین و بوارینو گرمی او پا او که دل تاوزین و تر گرم ورده زیرا زیبا پا دیگی دی دو آزابنو ترمین زبا گرزی و شرم شرم کی باختای یتو فون بینا بینا ها زمین چاد راجی ری جهنم تاو تا. بینا حمیم آنم دی جهنم و دی حمیم آن پا میسکی دا گرزی داخلت تومره مر یوهله لالجہی بو کله تر شوې بعد جو بو واری یوز کړو څه ماین کالمه لیشرو ځا 20 شرط او بیا ور پسې جوړومن مطلب دار چې دی ګو مسکین نو بزه یو نه اشتاتنه وال تا دی دیو خام نظر دی مطلب دار چې یې صغلاسو نه اشتد ازاند دی صغلو بو هم دغه شان او خپل می بخټ کيه او هم دغه دا شان یتوفون بینها و بین حمیمینا زیرا مطلب دا تاکو را تاکو بزه کی خونیش دی کنن که تخت درمو بولا بزی او کدیس دیشی تخت درمو بولا برانی اللہ علی من گو سادم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اغا صدی ده پاره چه سروگ ایریگی ده اللہ پومخ که و در دلونه مطلب داری چه ده قیامنه ایریگی اغا ده پاره تیاری کریگی اغا ده پاره دو جنتو ندی ده سروگ زرونه هرشی ده سروگ زرونه جوردی فبیایی آلهای ربی غمان تو کز پس کم نیرمتون ده اللہ پاک تاسونه منه ی پیرانو انسانانو زوا تافنانیم ده دوه باغونه ده سیدی چه خواهند ده چانگو آدارن که ده اونو بطو افنان فنن چکم دنه فنن چانگو تاویده اونو چکم چانگی ده اونو چکم چانگی فبی ای رب بکماتو که زیبان فیه ما پده دوارو کیا ایرانی اگه چینی دیتا یاد بایدون که پدایا یا اللہ تو کر زبان ما ہما قید واڑو کیمن کلی فاجع ہر قسمی و نہ درجان جولر دی دو وا دو وا ہر قسمی وی قسمہ قسم جو ما نام دے قسمی ونا کہ انہ ہر می و ان می و انہ یا قسمہ قسم فبی یا اللہ تو کر زبان منت کہ انہ جو وتر کہ والی پا گہ بسرو باندھی دمگل بتو انہا جلا گیا گہ چکمستر دے مین اس ترق داد پیر تکلا دنن استر چکنگن و دوم راستا براقلی پیر ریخمدی به هر بس حالی عبدالله ابن عباس را نو فرمایی و جنال جنه تاینی دانی اگا نول دا قدوار میوو دا جلی باغونو دانی نیزدی نیزدی باییی نیوی آنول جنا سمر جناتا بایی کچه تاوی آنولو دا میوو تا میوی شکی سرکنه دا نیزدی ری تسی لیر لیر بنایی فبیا یا اللہ ربی گمان په ناظر باغونو کې په جنتونو کې قاشراتو طرف هغه زنانه په چاغسترې لاندوونکي خپل خاوند باندې لامیت به سننا چې استعمال کړي باندې دغه انسانانو مخکې د جنانه پیرانو تاسو څنګه وینئ توایي مراته نه استعمالول دي صحبته اوسنه کړی انسانانو مخکې د هغه پیرانو مطلب دا شو د انسیت پر انس دی او د جنیت پر اتنی جندي خو معلومه دا شو چې پیران غان نو نلی یقطو المرجان تبویچدا یقطو مرجان دی فبیایا لارد دوما تو کزوانا هل راقیمتی غمل غلدی چیدتا شنده بخیست و دغ رینگل دولی بویچ هل جزاوله سانی دل یسان نشتا بدرد هل ته بیسه توکین بنزقش بمکایدا کتر میشت دنیا او آه تنری دل مشتا سره ژوند یو زنم کنه دل بیاشته یو لريو داسون شاديته التوا دغه ننون دال با مونږ نه نیو مونږ با غیونو کهخه دنیا کې دنیا کې چې کته نو مونږ آغایې نه او مونږ نه ینو او په قیامت چې بچو مونږ نه ینو هغه بازم نه نه مونږ نه نیبي داسي الله عز عادل ذات دی کنه الله په دې التبادر شی الټی خبره وایي نه شوی نه حالت دي په ټیدل پرځدل شیخ کارهکار ارڅم وا من دونیه ما جنته انا د احسان اول معنا مې وکړ د توحید د معنا مې وکړ جنته زکه فرد کامل احسان په دنیا توحید دی فرد کامل احسان طالب دي چې جنته رسې جنته نو او ور سره د دیوار د و من دون و جن كم ما تفي جنا تال دو باغ نور دي دو جنا تن نور دي فبي اي الله ربي كمدك زبان دين دا معلوم شجي جنا تن سودي تر چلو دي, سلور دي دروازي ات دي اور ادعوا چکم جہنوں دروج جا حدیث کرم دارا جی چداگی غہر سے دس روس روسن جوڑ دی اور ادعوا چکم جہنوں داد اس پہن جوڑن جوڑی خبر ہو رہی ہے مرتبہ کی کام دے کنا دین دے کھو مرتبہ کی جنات یا غرز یہ دور نہ نور باغ نہ نورامش تھا فبی اللہ رب قوماتو قزیبان فیما فریگ اینانی دعوا چینی بئی گی نظا خطانی لا جخدشدن کی مسجد جان جو شو دشی جو شو فریوزه گچنا تاثیر در چاته ناز دشی دیشو پختي اداره شان دي نازاخه فوارات عربی کې دای فواره باندې څه دشی جو شو دشی چې کنه ودا غوړي څا تاسو څه ویاړه فواره ولې غولای غولای دجی غولای وون چلشی غولای وون پوبیا یواندار د حکومت د زبان فيه ما فوجا د پيکي دي ونا کو نانګور دي دا کجوري دي وروماني خي نو داريان نور دي پوبیا یالا د حکومت د زبان فيهنا پري جنت شي خيراتن خيراتنا اخ خيستا خيستا د دنیا خوی با خرابی او کچه تا بدشکلی خوی بے خی او چه دوارا خرابی پتن در مولا چند امسی بدرنگامی او خوی هم خرابی نو داخل جہنم شو تیارا او چه کلی یا دوارا چه خیستی نو داخل تیار دو جناس شو نو خیرات و فَبِهِ يَا لَأَرْبِعِ رَبِكُمُ الْجِبَالُ حُرُمًا مَخْصُورَاتٌ وَأَخْرِجِي تِمَخْصُورَاتُنْ فِي الْخِيَامِ أَغَبَّن دِکړې شوی دې فلخيامې په خیموکې خیموکې څنګه ننو خیمه یو وجرنن ملغله ده آدابې څنګه تقریبا منزلې اربا تفراشخه من ذهب پونې چې څلور انې فرسخه په څلور دا جوړ څوفر څو کې دي یو فرساد دې ویلي کنه او چلو فرساد رسول شو دو لسی به دي دا یو خیمه شرقا مقصودن فل خيام دا یو خیمه دمر غټه دا او پدې کې چې ګمډن اوسني دا غشند حریدینو فل خيام او داږي وي څلور زره دغلي دادا مزرا دي مزرا مانه در شلي نه دروازو قدم د سر د سپینو در, در شلی دي الله ودارا شاندی باچې د سما الله دې زموږ په کښمنت اوتوري لانیت نيشن نه سن قبل مولا جان فدي الله رغبمت غجیبان متقينه تکیه بواليا لارف رفين تغزياتي بيستره باندی يا غرشلي بيستره دي کنه يا تغزياتي شوندي با غړولي نه بارزي دغه پر کلکره تماشې ده پارا يا رارف رف اغباله تختون دي خزرن شنشن رف رمرا دغه باغچې د جنتی اغشنشن باغچې په اوګي بوي وا عباد کریم حسانا اذن غلیدل بیستری دیر خیستا خیستا د دیواجونو چې کومینو جوړ فدی یالو رب دغه ما توکا زبان تبارک قسم رب دکذل جلالی و الیکرام برکتونو خاوونځو نم دربستا د شي رب یا ذل جلالی و الیکرام الحمدلله خاوونده الحمدلله ذات او د فن د کرم خاوونده بسم الله الرحمن الرحیم سوره واقعہ د امکی د سوره توحید نورستنا دل شوې او دعوی صورت سورت سبی حسم ربی کل آئلا سبی حسم او تفصیل ده غدری ڈالو کوي ده غد صادقین سوگ یا صحاب الیمین سوگ الشمال سوگ دی هغه مخی چې چکنجنه ده غدری ڈالو ذکر ده او دل ده ده غو وضاحت ده مخی جانتیان دو قسم اکڑه او دارنگی چنونه ده زخیان براسم دل تام ده غسیده يز او وختي واقع تو کله چې واقع واقع کیدونه چې قیامت واقعه د قیامت نوم دی لیسنه به لی واقع جوه تاځي باراګ درات رود پره څوک شنو درو بنون چې څوک چې کله راشي کنه څوک بدانه وي چې نه راځي چې واقع جوه ای واقع کی واقع دا واقع شي څه دروغ وکړه دروغ پکې نه یالې سال یو کډی او قاذيبه وفائلتن په معنا ده ملتار سره کی ځنهسته دروغ نه دی حافظ اعظم رافیع دین څخ خلک او سبخ قتل کی سبا پورته لګي جان با کتا جوانی او جنا جنو پورته زی حافظه از ها رو جدیلار زراجان کده چه او خزاولی شیز مگه پا خزاولی سره سخته و بوس ستیل جبالو مهده مهده دیشه غرونه پا مهده مهده که غلی سره فکانشی بدا هبا همون بس صادقه شو پشانده دو کرده غبار خور ور که دون که هبا دنور پا پلوشو که چه کم اقا نره هبا انده قسی باشی او کوم ته جوړ مשי تاسا زواني ثلاثي قسمه خالق راه اصحاب الميمنه یوه لغلی چې د ادم سمخې طرف ته وښیدونکې او ما اصحاب الميمنه یا اصحاب الميمنه کنایه دا هغه چانه چې د غوې عملنامه به خیر ته ورکړې شي یا اصحاب الميمنه غسودی چې هغه مبارک یو مناد برکت خوندان دي چې الله ولې برکت ورکړي و اصحاب المشامتی بلد الاغ دا چه اگه تا اصحاب المشامه وی بدبخت خلق او دا رجیم اللہ ما چپلاس طرف تا ورک دیشوی یا اگه چه ادم اسلام نا چپلاس طول کنه پوالم ارواح کی ما اصحاب المشامه تا تا چپا او خود چه اصحاب المشامت سوگی و السابقون السابقون اگه خلق چه مو سابقین دی جی چایمان اول <سؤال> روړیدې او چارت بلته نو تموس کړو اسوابکو نن داخل <سؤال> بوعدان دی یالت جننت ته رحمت ته اصدقونا صدقونا سو چې دنیا کې څه کارونه تمن دی وایي دا نه تمام څه ده مخکی مخکی به مخکی بږي اولایک المقربون داخل الله تبه جنتونو کې نعمتونو ډاکر سوله تمن لو یو غټه ټولې بيد په قانونه صحابه کرام دي وا قليلون د المقربین شګم دینو لګډاله د مینه الاخرین راتون کوم چانو مطلب د دې مقربین د صحابه کرامو نوسی د راتون که امتیان نبصیره دا بکمین بعض در چنان صلط من الولین مراد در آدم اسلام نباحل محمد رسول الله پوری ده اگر خلق وریری او دا محمد رسول الله و امتیانو که بداتی قلیل من الاخرین اگر صحیح حدیثن در توجیح غلط در او ضعیف تی زکر پی انبار صلاط و السلام وی چه تاسو با اویا تاسو اویا امت پرکون تاکیمون سبین اومتن انتم افضلوها و خیلوها تا دی اویا اومتنو کی تاسو طولو نبیترین دیئی یو روایت رازی چه پیان بایسان پر طول قیامت کی چکم دینا سمرا کسان بای اوشپاکشلی سپا پی اوشپاکشلی سپا جانتیانو کی چکم دینا سره حتی اصابه با دی اومد وی وی نو دا بیهتر خود دی اومد دینو چه کل صبح سابقون و دارنگی مقربونم چې اگر پخانی دیر شونو بیا فضیلت دی اومد سندر آگه زکر بیهتر دادا چه دا دوارم دی اومد نمراد دی سلط من ال اولین نمراد صحابه اکرام شو آده نور روز فنین و من ال علا سرل په تفتل باندې موزو ناتین چې هغه په ترتیب خدل شوې دي یا موزو ناتین د سرو زرو چې عبوباني چړکړې دي متکیرن تکیا به ویاله په دې باندې متقامی او بل تمخامخ شاته شاته باندې مخامخ بناستي یا توفو ګرجې با چکرې ویاله په دې باندې ولدان نه مخلدون څنګه نشه پالي کړې شوې دي تر کې زوال نشته مخلدون مخلد دمانه په دې د الله کې بنګړې ازما سے بچو نے رسڑے اپدی دیوانی و دغیدات بلش شیشتون ولی ولی مندری پونوسی مندری بپدی وغن کی بخو زمانہ شہزادگان و داشرارو بخو زمانہ کی چگندنو چہ بد اوق شل کلو چیدد تسی شعر تلو کانہ دا بد کلیو مشیر مالک بو کانہ دا ال رواجو چہ پوغد کی بد چہ دغو کانہ ویدہ بلوی سڑے ار چہ بادا نہ کوو وک سڑے اللاوه جنت که هم داقا غلامان و داقا, و داقا نور بلات سنگه معمولی جنتی چکم دینا خدمت گاران تقریبان چکم دینا لز زره او یا زره پینز زره دا بجنی د خادمانی سیرو خدمت دا پار اللا پیدا شرافت و تازیمان کنه تقریبان مخلط و بیا کوابینا پا آقا چکم دینا کو گلاسونو گوندی چکم دینا نره داقا خلی تنگ کنه آقا تطوی اراده کووی خو دا رین یونه دغه نه ای اذر دقه تک کووی اباریق هغه واریقه هغه کوځي یا هغه کنه شفای کیږنه دغه دغه امیدم مخکوهونی سه یالو شو کوړې او تا یو څو ترا کوړې څو کوړې لدیاغه ته ایبری کوي او چنل لدیاغه ته کوو او وکاسې میมายن هغه ګلاسونه چې شرابونه ډکوي شراب په کې تلې و ناغه د کاسات نظیفه کاسات مستعمله وینا باید بیت شریف چې دغه پراتی ایلاسونه یو د کاسات مستعمله بل کاساتی نزیف آوالی دا اغا دی لای صدعونا لای او بانی با سر <سؤال> دردی نرزی و لای انزیفونا نبا دیو چنون نشکی گی پریباندی و فاکیاتی نمی غاری و لحمی تنین دمرقان و غخدی نمیشتا و دا اغا وخونا چه دیو قاشقی و دا حوری بای حینون غرط غرط استرگی وشان تا دا ملغلرو چپتی لی او پرده کی جزان بیمکان یا ملنده جزای پساو دوجي کونتو او ربا نه پرې ګلاون د خبرو خبرو لر نه الا قليل ما الا قيلن مگر و اناب او سلاما سلامات دا قبري کوي ټول جناتبه يوبل سلام کوي فرشته به سلام کوي الله بو تسالام کوي دا وړل واچي دا صاحب کندي واصحاب اليميني ا دوي مغړل د چارې تخي طرف ته نماز شوي دا ما اصحاب اليمين سوسلګه اصحاب دا په هغه بیرونو کې بی دا بوي داود جنات چې څنګه غوونی بیر بیري بیري مخزودنه مخزود هغه مخزود چاتوي چا غازریناله دي بي ازغي بیري ښا هغه بیري دي اوسره نه کوي اkani بکو کې نه اسوي بکو کې نه و تعالی نه دارین چې له بل د پاسه سوري و مندود او دود سوري ما ازل مندود مانه کې نه ده گرد سورینا اما این مزکو با غوبت توی کلیشوی حقا ختمی دون کیو بنه دی وفای کنین کسی راتینا آمیوی دیدی دیره لا ممنورا آنه چکم دینا کتر کلیشوی بایی چه ختم شی ولا ممنورا با چه دینا منکلیشوی چه فساد رازی مقصد چه دی جانت میری ختمی گام نه خرابی گام نه مقصد داشو وفروش مرفورا اګه چې ګمنونو بيستري دي دنګنګي بيستري دي په خطر کې چې ګمنونو داګه چک بټن وای نو خطه به جوړهږي نو بیا به په ټولې پخپله فروشن مرفره آیا فروشن مرزه نانانه دي زنانانه هغه ټقاتي خزي وي او احمد فروشي مرفره اي مثال طويلات انان شمه یو یو یو په دا کړی دي یو قسم پیدا کولو سره د زولي بيدل راپ کار نه کار باکری او او بین محبت ساتون درختلو قوندان و سرات را بنا امزولی بوی امزولی بوی مطلب دار چیو بس به بدغت تفاوت نین یا سوبیل یمین د اچار لپاره سوبیل یمین لپاره سلطنتی وډه لبا په قانون نه او غټ ډاله په درستنه نه به همي واه سوابو شما دې مړاله اغه دې چې څو طرفه ما نه ومور شوی به یا بدبخت کسان دوی ما سوابو شمال فی سمونن په ګرموړ کې وحامین په ګرمه او ګوکه یتوفو نه بینه او بینه حمیمن اه وا ظلم یهمون رسول تابات روز یم د قشان څنګه گرم د خوان تور اغه لګای چې ګر مګې تکتور هغه باجومن د دیون سوري لا باڅه وکړلې کنه هیڅ کنه هیڅ بینشته حدیث چې راځي د شپې دالو وروځي پټ پټه واشر په دې پرداباني او زړه دولو باندې بځوت پټولې کله چې ګمنه اویزان شي د جناچانو کنه دغه به شي زکه خیرې شګمنه غالي دا د شپې په میګل او دالو راځي غنال ته شپه راځي نشته هیڅ بل څه نې نال تستری استمانی سج سالی د نن څو کیږي چا ودی شي د 340 دی مز مزي الله اکبر لا باری دین مدا يخ سورې ده نه چې د وزت سورې ده خو شرم شرم فکر یې نو انهم یک نه دی قبل زالګه دي نه روز مخکي ولي دا دوم ربي عزتي لاله دا مخکي مترفي مصیبات سو درف شوډالانو شوډالانو سرمایہ دار خلکو زکه د غزی لاراله مکانو جو یو شیرو نام شواله کون چې لارحین سلازم طغړ ټکو ټکو ګناوه نه باندې حین صدل ته کی شرط ده ځانته دایې یمین غموس ته کفر ده مکانو یو قانون ویل با کله چې موږ شو شو خو وی زمن اډو کې موږ بر خپل تکړه شو یع مند افلارو نکړ تخانی قلوه ها ان الله ولین نه خبره جام کړی شی لامقاتی یمن هغه وخت تا کړی د د پاره چې مالونداره ورځ ته څومنه کوم تاسو یو عزال نه ګمرانه جوجانو راز چرونو قربمي شجر دا غوټي نه مزا کند زکم پټي فمالونه <سؤال> دکوي بداغ نسيتي فشاربونه ابن الرحیم اڅکه بداګ د پاسه د گھر موبو نه فشاربونه شربونه اسکه بتا له پشان د دا تګو خان هغه ووخ چې پاګ باندې تلګي دا تند تلګې دلی هغه د امړی کنه اځانو ظلم یوم الدین آدم الملسیادہ ورز د قیامت کی نحنو خلق نا گمون تاس پیداکری وای ولی تاثیر نہ کوی آ تم تاس خبر را کہ ما تا ما غل شونه چې تم نن تاس منی غرز وای راهمون تا یا تاس دا پیدا کای کنا منګه پیدا پونجی ومن انداز کڑے تاس پمیس کی مرت او نوی منګه کمزوری اعلی پرے خبر بانی شو بدل کومنګ تاس پسند نور پیدا گو فی ما بغزه کی چلات اعلی من تاس یور یا شادگان کو یا یقیناً تاسو پیژندل یا غاول پیدائش فلولا تذکر ولی پناخل تو ما تحرسن خبر راکه ما تا چ تاسو تحرسون تاسو چې کوم کار رواندا کوي ایدار ته وخای چې تاسو چې کوم انداز غونوي کنه من غزرونون لو نہ شاولا جانه هو تامن کزمو قهرې در زولې بوي دا پټی هو تامن میدا میدا فضل تم تاسو بگر زیدلوی پدیو خا خرچا ونی پخمان ون یا تاجک ګون کی آیا بچمن تاسو پدې کې به چیرې موږ توانو کې خپل پلان وکړو یا تفکرون یو بل مل مل یو بل مقصد دا دي چې دا به موږ نه کړلې خنوڅ دداو بد الله قدرت د نشته په کیسې ان الله موږ راو نه او موږ توانيان شولو بلکې به موږ مخرم شولو افرایتون ما الله تاسو بونه یا خبر راکې تاسو ماته غوونه چې تاسو خلک وای یا تاسو نازلوي د اوریز اللاو نشاک چه تا اللاو جلشان ووی چه دا وارودا بگر زول ما تکنه یعنی ترخ اتا اوبومن تخی کرده وی چاپ قدره کی چې چه دا خواگی گی بیرتا ازا اولا تشکنم ولی شکر نو باسه خبر را ما ماته دا غوړنه چې تاسو بلوي یا تاسو پیدا بری د غوټي کنا منګه پیدا کوم چې وګر زولې دلر پاندونه نشه ته وبمتا نه د څګه دا امزيد له موږینده په اړه د مسافرو یا موږ ته په اړه خلکو مقوی وږي ته مې مسافر ته وای فسبح بسم الله ربیکل عظیم فاشبر انو انو دربسا سره چا وړلوې فلا دبشینه راک څنګه خلکو ګمان دي او خص مزقسم فرمادي مواقل نجومين فاذى نزلت زید را کوز باندې مواقل نجوم نرم راځي شه دي پکمزې چې درس قران کېږي دا پرګدا غوا دي پکمزې کې چې واه کېږي قران دا غوا او پکمزې کې چې ستوري پروځي دا غوا دي پکمزې چې هم نن دووله ماي हात परा سو قبرونه دي دا غوا دي تعلمون عظیم و دلې پسندې کووي او کته کما کړني کنه دا مالې قسم خدا الله وي ل قسم نو تعلمنا څنګه په څه قسم پري الله یقنان داد عزت کتاب دے او قرآن کریم دے قرآن کریم دے قرآن کریم سمانا قرآن مجید فی الوح محفوظ قرآن مجید دے قرآن کریم دے فی کتاب مکنون پاک کتاب پرشکرشوئی کی دیلی کلی دے لائمہ سوادی تلاس نشوارون دلیم اگر پاک خالق اللہ المتحرون پاک خالق اگر فرشتی دی کلیتی نیج دیال تا دی مگر آقا سانچ پاک دیم لا یمَسُّوْنَهَا نُورٌ نَبَرُدِ الْقُرْآنَ لِلْمُطَّهِّرُونَ مَغْرًا کَسَانَ جَاہ پاک وید بیاضا سینه د شریط نه دارین گناہوںونه قرآن ته ارسړې لاس کولې نشي قرآن ته ولا څو ګرړې د مستلو د پاڑا بیاضا د اورو د پاڑا پاک خلق مقصد د شریط نه پاک وید گناہوںو کبرونه پاک وید لا یمَسُّوْنَهَا نُورٌ نَبَرُدِ لَرَا مَغَر پاک خلق حالت د جنابت کی حالت د دغه کی وسوغلاش نو اړوري دو یو چې څنګه نو قرات د قران دی نو یو څه مسد مسد قران دی او قرات دی او ذکر دی ذکر هر وخت کی دی او قرات د قران, قرآن په حالت د جنابت کینار او واده او مس کبي د 10 یوم نارواده الله یا مسل قران الا توحید مسد قران څه دی مسر مسر لا اس هر وخت کی چې بیا د سه سړې ناروا دي کسد دا حدث ازغری کا اکبر وی او دا کم چې د تلاوت ته تلاوت ته حدث اصغر وو خیر دی او چا دا, دا زبر نه جنابت او په حالت د حیث کې بسړې تلاوت غز بر تلاوت په حالت د حیث کې نه کوي سړې په حالت جنابت کې تلاوت نه کوي منیساب چې دا سړې د هو کې 34 د غو د سینه کې نه بیا <سؤال> اودس حول شرط استمجای استمجای پا گری یا نئی کدی استمجای پرز ننید نا آخا تا اودس دا اخو منگو تاوزیو کدی دی اخو سونا تا, تا مال اصل چکم دینو پرز پا اودسه که چشی دی سلور انگام این زلی او اللہ محفوظ دی خود دلت ایمام امیت ایمی رحمت واری وی چه دی دی دام این نهو فی امیل کتاب لدینا دا علیون حکیم ایلو گ د دې د دې دا مضمون دا قران چې کوم دی نو دا پسې کېدل او ما فس کوم دا قشلی کوله هغه خو ته څو ګرز ورطلی شي هغه پاکړی مخلوق دا کوم فرشته پهال دي کنه هغه ور نو دین دا معلومه شوې ایمان امته موله کله الته چې په مقام د دنیا مټ څو ذکر وکړ کنه صفت کې دلته انسان هم په دنیا کې بس فق بگوتی ورودی او دسی فلیت بگوتی نو ورودی هادا علی داتل دا العموم دا من دا الفاضل علی خصوص الموارث سره مطلب دا دی اگر ته به ستاسو دیا حقوق دغه فرشتي دی په الله محفوظ إلل کی چې بگوتی نو ورودی ادل ته تشيشو انسانان انسانان باندې قشنده ګوږی بگوتی نو ورودی قرآن ته لایمسوو الا هادا دی حدیث او مضمون کی د دې په مضمون کې حدیث سمستا چې امر سره مقبول ملګرو تواصلیت کړو ګو ناران ته چلو یا طاحیر. قرآن نب... لاس نورو رئی مصحف قرآنی تب لاس نورو رئی مگر چو بلاس و پاک تاہیر که زده متحر خو من شرک شو که نا آگر تاہیر چشی شو چاقا او دس او دس والا بلاس و او, او دس, قرآن با دس با قرآن آو. آو شو لا و قرآن تلاس و مراؤ پاک خلق شرک نا او شو شو که نا لایم سو لاس نورو رئی دیل را مطرح نپوی که او دی پلاس که نراخلی مگر پاک خلق د سأسف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله يتكبرون في كمسر المسروطين ومتكبرين وغناء كبيرة لدي نوى الآغة تذكرون فهمت القرآن دا نوركو دام دام مضمون تنزيل تنزيلون دا ناظر قليل شهد رب العالمين طرفنا افا بغاض الحديثي اي اتاسو دي خبری بانده هم تاسو تقذیب كوي ما تولش ده اي او ده بل سر چكم ننو معاونت كوي چرازه چلا قرآن ونمنو مدهنون اي مكذ مدهینځ مانو سړستی کوونځې عین درو دروژن کونکو په تاجلو نلسک کومنه کوم توکا ژوند او تاجلو نا آتا سو مکرر کړي زاند پاره برخط الله دا خبره چې تاسو تکذب کوی فضلای صاحب کله چې ورشيږي دا روش څنګه بان ته مه نه دین تاسو دا غواکې او ته ګورئ و نه ما کوو الایهم دا غته ني زی استاد نه لیکته تاسو مه نه فلولا ان كنتم کو لنا کچه ته ته چې تاسو را ایصاب کتاب نشی کړلې چې دا چې سره ایصام دي کی نه مونته جزاء فلو لا ترجونا ولی نو واپس کړی دا روح لرا که چې تا تاسو سره حساب یا تاسو څنګه را پټ کولې نشې کنه یا تاسو جزا نه مليږئ تاسو مملوک نه یې زې دا واپس خیته یا مؤمنین مونار غیرمدین تاسو یقین نشتا ته حساب کتاب باندې دا روح تا زریشتیا وای فام پس دغه ملېن کونه کانه د مینال مقربنده خلقونه چې الله تعالی د ذکر شیری فرح ان امید د تقوا چې بو تو زیر ملاویګي څنګه زیره روحنا امید پر مسراتونه دی راحت د رحمت د جنته خوشبویا ني دي و ریحان او دغه ریزق دی دغه ریحان خوشبویا ني دي جنان تو جنته نه نيومن نه د تقوا چې د تو وتا اوري جنکدان حالت شي واه ما کچه زدا امکانو من اصحاب الیمین دا اصحاب الیمین نا اگر تبشر السلام سلام مین سلام الک سلام دی تا تا اے اگر جنتی چته من اصحاب الیمین انت من اصحاب الیمین متطلع مقدر ده پس حالات سوچي من نکزین نه خدای قران درو غنلېوی درو جنکړوی از ظالین غمران وی اگر تبویل شی فن ظلم من حمي و من المصدی مبارک شاگر مو وتسلیۃ یہی مودارنګه چوندګر مو ورته ورتلل نن وتل این نه ها زله حق الیقین یتننده حق الیقینی خبر ده پاکب انا ونم در په استاسره چډلوی ده بسم الله الرحمن الرحیم د کالو سرط تطیر کالو سرط ته سرط الحدید ده سورج زلزال نا رو سنازر شعر او دعوه ده سرطان دقا دو خبری دی جنگ قوان انفار کرای او جنگ بغیر دن انفار نا نکیگی جنگ قوان بغیر ده پیسی مصرف کولن جنگ قران نکیگی خواد دو خبری شعر صد بحالی اللہ مافی السماوات والارز پاکی برانی اللہ ده پارت سمرو چاسمانو کی دیو کزمانو کی تسبح حسرا جميع ما اصبات توحيد الله وك الله ذو رب ال رحمتون خاوند دادا اغيل پر باچي راست منز من يوهي وي مي جوان دي کولر من كولا غتي الله پر قادر الله د تولنا ولو تولنا بي مطلب پناپ زوال غبن را دي ظاهر دي پر باد قدرتونو سره باطن دي پر ذات سرا مطلب داري چې الله پزاهي زونو باندې اون پوي باتي نو باندې الله ظاهر دي پر د دلچیګي نه کنه په دنياګي څول نه دي او هو بكل شي عليم الله تعالى ده دې تاسمه خوشناو ويغه صفات الله په هغه ذکر ذکر مګي او شراو دې نه دي او ما رجنل راو ځو دې کې په اړه هغه چې بخيج بره او هو ماکم د الله علم په تو ته شره دي چې ته درځي والله والله په تاسو دغه خبر باندې شنو کې پدې؟ آمنا بالله ورسوله ایمان راوړی تاسو په خدای باندې او په پیغمبر باندې او انفقو خرچو کای موږ دغه مان جاله کوم مستخلفینا اگر زولیت د انفاق پر او jihad باندې یو وجدار شو چې تاسو د زولیاسته مستخلفینا د ځمکه خلیفہ خلیفا چې ماش نائب څنګه ولید شي نو زمادي غازي سوروز پران کې نو ولیدي امیل مای ای دا چورې د نلم چې کنه نو وقار کوه فالجن فزاد کساں جا ہن ایمان روڑے میں کوتاس نواں سبو خرش کئی مال لرا اللہ سدہ پار جان کبیر لوی اجر تے چلے تاں لئی ایمان روڑے پگدا بنو و ان اژمن میهربانو رحم کوم کلم دوی مواجد نفقیز ګر کای ها دغه فاو دوی مواجد ول تاسو نه نخرش کوي فی سبیل الله د خدای په لار کې ول الله براس السماواج ول استامي پر سر هغه د دنیا ستاجو یو څور دی چې کوم په چي میټاله در خپل خال د چینزو کالج جمهوریت دی او تعالی می چې در په بچي در کړو خو نو چې په دې باندې او ماده په او الارض میراث الله ته پات کی او چې پات کی ی الله تعالی هم مخی مختبار کګنه مسولیت کګنه لاي سوي بر کو ته چاله کای ملک چپته شي نو زه خیرات بزرست ہو کم ملک چپتھا چیز بزرست ہو خیرات یا چیز مرمان دا قواه کی خیرات ہو کم اللہ لایه سی برابر ابن گفتہ تناغتو چې خرچه دائمن قادر فتح مسجد الفتح مکه نه او قاتل جنگی مسجد الفرح نه ولایکه داخل کازمو د رچت په درجه کې د روستو په خوشاله یو سره خیرات کړي پس سخت تکلیف وا چې خیرات متبدل وي وقاتلو چې روستو څوک جنگی اوغا مسجد سره برابر نه دي او کُلن وعد الله د جنت غلاده ټول سره کړي دي خدا د صحابه کرامو مستحق دي کنه جزاده چل دي صحابه کرامو شان دي ټول زمانه جنت وعده غونه برابر نه لا تاسو به شهادت هم با سموي زموږ صحابه کرام د بعد موړي فلو ان حداک من فک مستوهل زهبن کته څل شهود د وحید غریب پر کې خیرات ورکوي نو ما بلغه بده حاجی ملان نصیب نه ماکه په سخته تکلیف وختي یو یوه دې ورشي خلک ورکړي د اولاد رضا لپاره تاسو شکر د وحید کړ خیرات کولم جواب چې جونا برابر نه ای په دې دوړه برابر و جنا <وشانت> پر د پرما موخره کړي الله وبي والله بي ما تم الله خبير الله په تاسو باندې تاسو هم په خبر ده درېمو وجهه ده ما تشکرنه پاتې کیږي نو قرض ورته کړی زه دامن د سومن الله چې تا ته پاتې خدا مال قرض راکا مان زل جي څو دا راتل کیو خدای الله قرض وکي الله له قرض او یو په دوا بولور کې هغه دا کریم هغه په راځي د ځد دنیا کې څو کې نو څو لا غشره ور کم نه پر زیات کم نکړې خو شکر او بازه الله عز و جل چې تر کوم اے فایذ او ای فولو په څول چند سره چې د نړۍ د تر کومه په څول چنده مزافه باب مفالله غ ازوافن کثیره تر مشکی ویلو شریه بقره کې مزخیرات ولي ورکا د خیرات سقاوات د دنیا کې ولي او کا ځکه ته پر ورځ د قیامت کې بړي شي په قبر کې بړي پکا شي او استاد په اړه دا چې نن لټکې ده لټکې پیدا رنا داسته ده یوما د شروز براشي ترالمومنته بووینه مومنان شړو لږه دارین ځان نه لږه یا شوامندي بوې تا دې رنا به نه دي مخکي او طرف تا بشراكم اليوما چا ترمن ذکر کړي چا تر ذکر کړي مخکي او خير طرف تا مخکي او طرف تا زګه ورکږي کې نو دا خير سره به ورکېخه په طریقه د برکولو د دې چې خير سره به ورکې خير سره به چپلاس روار کول سده را شرعان بند دیزن سکر دا چپلاس نا جا ذکر کڑے کان چپلاس صرف یو شیر پارا دا جا جکون گندر چا سننے دی کناغلت پارا چپلاس ده او دا خیلات سده پارا جا دی خو خو کارون دا پارا ذکراز کار دا پارا خیلات سده سو شیر پارا ذکراز کار دا پارا خیلات سده چپلاس روار تشبیحات نو آئی سده پارا دی زکر راست زکر راست زان زان لکال طوختہ پارتی ہندہ دک دک کارو پارو زکر بضا کی توحید چھ گننہ نو کلا لغا بضا کی ا تہیت سڑئ کین کنا ابو تہ چھ جیہن نو بس اوخر د پرا کار د پرا داخل پیدا کڈو داشط بل بل چھ شی د پارس اس کانی پاک اور د پارو دئی پیدا واځي لري ذکره دلتا ایمان هم ذکر کوي خو څه شي ذکر کوي وړتیا وګورا کنه وایتا اخبار غلبو داخلا چې بلا سم ذکر کوي کنه دا ابو داوود کې حدیث ده چې تسبیحات بسړي وي بیمینیږي ته چې سلام خيلا سلام تسبیح وکنه او کنه تسبیح بم په خيلا سلام چې بلا سګنن دا غل په نه دی بیمانی چنه نه دو دننه په حاډې نه څنګه زه چې لاس نشته نو پخوله به دي شو کنه او کپی کې نه خير ده نو الله په نه شي په نه شي اا بس ته ساوکه چې الله نه شي بس او کنه ما یار و بیا ایمانی دوش راه کوم یوما ستاسو خوشالي سبا سره دغه جنتونه دی وی زیر ستاسو لپاره جنتونه جاری به لاندې نه رواني شوابي دانه کغه کامیابی دا یوما یقول الناس غنا غوا چې به دا منافقان دا منافقان زنانه مسلمانان ته وای ان زرو نامه تلګو غوري من زمنه انتظار لګو کای ناختابیس من غام چې کومنه حاصل کو ستاسو شوی پیراش شات سے جلون پرخه منگرل تاملک در دارانہ راتے بول دنیا کی خیراتوں نہ نو ور کڑی نو کڑے شمانو کنا دا منافق وئی شوم تا کرشم جی و بخیل سڑے وے اللہ تو نام لری دے جننوم لری دے مسلمانوں دا دوزخ تنز دی دے وے بخیل اربو زاہد بہربر بہشتی نہ باشد بہ خبر وے کوئی بخیل دوم نہ سخ دغی دادا عابدی کنا او دیر پریزگار آمی پوچه داغی پشانده نه پا دریابونو کشتا نه پوچه نہ به حیستی نباشد بخبک میخبر جنت اغرب پارا نشتا لاید خل جنت بخیلون جنت بخیل نشت لی اللہ اکبر حجیستیم زګر غمناطق په فورز قیامت ویلل <سؤال> کرانا موږ تام پریده الهګه قیلو بولل شیر جوا پسو پس دنیا تلاش شاته شاته حالت رڼا ولټوا فجر بابن مبارشي دا غبمس کیو دیواله له باب انداغي دروازه ده داغي دانانو طرف ته رحمت دی جنات ته واځي رو دي خو شکمنو دغه طرف ته عذاب جهنم دی یو نو دوند غمناطق بوازوګیدې مسلمانانو تعالم سره زچرند نور اې پکې دې د هغه چې مننه یوزل یوز چې مننه ناسلو اې یوز مننه چې مننه په لانیځه تلاړی او ځاځداج نو قالوا ديوه بلا مالګری خوبی خدای دې دنیا له اړشته پاره وی ولیکن موږ هم فتنه تومنفسه هم بل تاسو ویتنه او دا ژه انتظارنه کوله ته ما شي کنه شو او دو دوککړې ویتاسو خو ميدونو د دنیا ترې پولیس د الله فیصله راغې دوککړې ویتاسو په الله باندې دوککونکو شيطان فل یومنن رزویو خذمنکم فدیاتن تاسو نه فدیه خستل کیږي تاسو دغه شی دوزه ورده اهیه مولا کوم او دې سلم مسیر او بده ورته زه جہنم عالمياني او زه ته جام صحابه کرام خاندلي ټوکې ټقلي کوي الله یا تروليګ عالمياني او وحنه راغلي دي مسلمانانو د پاره چي ان تک شا قلوب هم ذکر اللهي شديس دونه ذلیل شي او خور شاجزي اختيار کی الله د ذکر د پاره د الله د ذکر د وجنا وما قال القرآن يا دوله سره چې دو باندې نظر شویلې حق ولا يكنن ندي شي په شاند داخلو جو د الله په کتاب ور فتال علی ملامد او د شپې د باندې مو دافه قصت قلوبهم زنه دی او قلق شو وکسیرو مې انده خلک د ژوند فاشه کوي اډمو پرې باندې ځان ان الله ولا يكنن الله په ځونه کې زموږ پازو چې د الله ما به پر قرض ورکوي واجب رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم قرض ورکوي الله درزا لپاره اجر دې شرافت واللہ جنا کسو جو ایمان اولی بالله پوخداه باندې په پیغمبرانو الله که او صدیقون در خلویشني خلک دیما شورا دوه اندره بیم شیطان بهې قران دی د الله په دربار کې لهم سجود پاره اجر مزری دی او ژرور موازنه نن خاطر ذکر کړي یعلم پریزان توه کړي انم الحیات الدنیا کله ژوند د دنیا چې د لایبوندا شلو وی دی والا هون به خدا دی وزینت هندا دول سنگار د د دنیا دا دنیا چې چې اسي شي اسي شي صرف چې ګمنند د دنیا دول سنگار پیسيږي خسکی وزینت وتفاخر بینکم یا رب البانی فخر کولي اساس تمسکي یو وی چزما صد مال دی بل شي وته کوسر فلما ولي ډېرول دیو بل نه په فلما ولي په